ده ملک تلپاتو د مخنبي په حق له د اسلامي امارات دمرستيال شيخ الحديس مولوي حبت الله اخنزاده صاحب وینا الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء رواه كتاب ترغيب وتحييب فخلقه باندي فولس باندي شفاقت كول سردير حد فري داغو دمالو دا تحفظ داغو دعو دا عزت دعو ده هغه تو ویني مجاهدين او اميران باید په خلکو باندې شفقت او ترحم ولري رحم باندې وکړه دا اسلام شدید دي شعبې فقط یوه شعبې تعظیم ده الله بل شعبې شفقت پر مخلوق پاسداږي تعالی پاک تنظیم له دا, دا الله پاک خاص عبادت لك الموسکول، روزنیول، حج کول دا وز الله عبادت بن طرفه به پر مخلوق باندې شفقت کول دي پر مخلوق باندې رحم کول کده الله پر مخلوق باندې شری رحم وک نو بس د اسلام یو شاعث الله دا هر څا په حدیث خصوصا بیا د مjahهدین و ددي امرانو پهحق کې د طرفم او ش فقطت سخت ضرګور دا میلا چې دي دا به دا مشاد داسې بولي چې دا ددي او لادونونه دي د امران بیا داسې بولي لکه ددي او لادنونه د کوشي په چې داغ اولسسته دا مسلمانانو ته ستا د طر پهڅخه ع روونه شي زار رسې شي لا اوبالې ور سرهون شي ماين څخه بیا دا مراقبت نکړې ملکي خلګراځي پر دې مهال باندې شې بیا ورستوم د مری کاذر نکې څو دا خو کې شو وس که خو موږ خپل ستر نه دا په خطا باندې وسوار عذرم نور تکې نو دا هو نور د ځړګي آپر زړی کی دغد پیدا شي چې سا کلندر عذر نور کوم نرسو غشتي څپرېم نه راځه وکړای او تسلیم نه راځي راوځي او دا د پنځم خلک د دېمره غره ټول خلک دي پیسې مېشن نه وای چې دا اوس واقع ورپښې زم شي چې کورالم شي دانسې او دومره کدار دی, دی. چې دا اوس دورتو کې چې وځه په خطا کې پیرځه سو تاسو خو به د پیر امام ناپ کې فورن اپدسته مجاهدین دي نو پدې ملک تلپات کې ډېر احتياط کول رحم کول شفقت کول خا اسکر ز د مجاهدینو زفاله د خلکو زړونو په ارامیږي پدې شفقت باندې پې رحم وکړه تاخد شفقت مسکه په دغه شلو چې د هر چا من په مرکه خلکو باندې پټاو وسو سبحانه الشریم او تعبیر تسلط کیشي مخکمو ختاېسه وه پسه شری وکم چې چنه د شر ته قاذا د ه با کېشي نو په جي کې تهواچات ما ته راسه کسان را تاقی وک په بعضې موضګانو یقین لا اوبانې سر دا سری پر دا ځان معې ع چې پر م او یحچات نو پهشي ک او راتمه و چې دا اوس نه لږه وایي وري تاسو دا ملت ناراضه کیږي ملت جوړه وحل کیږي او بل دا د ترحم او سخلا ته تخص ملت دی د خلک دی د ولستې حجي شریف دی رسول الله صلی الله علیه من لا يرحم من في الارض کڅوک رحم نکي پراغه چاچ پم ذکر لا يرحمه من ودا نفس ته چې موږ بیا د الله پاک رحمته او سپېره په سر کې سوو کفر زک والا با نرحم و نسی نو د اسمان والا الا د رحم سره خبرې په پښه نرمي کول یو څخوي دي د مجاهدینو د حاکمانو د امیرانو د باچيانو د پاره دا ذکر چې نرمي او شفقت او رحم د حاکمانو بیاس پر دې کیږي چې خپل رایات ووسات رایات حفاظت پر رحم او شفقت کې دي چې مجاهدین او اغران رحم او شفقت وځعفان او مهرباني وکړي د دې سرني کې وکړي د دوی څخه تکلیفونه د پاکو دا جهات په ویده دغه د پاره چې موږ د مسلمانانو څخه تکلیفونه فورته کړو او د مسلمانان ستاسو ظلم پورته کو او مسلمانان ته و آرام او فضا کې تعلیم او فضا کې ووسو شڅ جوړه کو چې دی آرام واسي نه دا کومه ځای نه فالو بالی ور سره کو د د مرد چال نه ساتو د دې د مې د خطل خلل نه ساتو و دې خاص خدای کاف ایران راغلي د دغه د پا چې د مسلمانانو زیری خدای نه خواسته کز مسم لا واجب دویاده غریبانه ته تاسو خوګلامز تا خوته ده دغه د فقره ده او سمو د سلوکونه کوښ کومر دی رحم او راځی موږ د زلم د پاره او که دا نه لاته خوږه توقع د لري توقع شفقت لري توقع لري که موږ د بیا پردی باندې بشفقتی او لوبالي اټاماتوري ست دي بلاوبالي وکړه او دلته دی به فرواي وکړه د جمیله تر صدا خپل سامان یې ګټه معلوم معلوم شي دا ملي ته څومره ځکه په دیندار کې وو دا څه کار کوي خپل مجبدعلان سترطوار جهاد وکاو په جهاد هغه اصلي طریقه با مني کوو فجهاد کې د ښاګرو مخت مسلمانان پرسي بل طریقې نه دی لکه چې یاز د څه کولای؟ دیم مسلمان د وایجلو سپهې طریقه مخه نشه ګرځولای او بل د طریقې د جهاد سٹهم نشي دا کافر مرزکی. البته نو ته خدا جلوالای په بل طریقه نشه کولای چې هرڅه کوشش په عمل کې وکې. نو شریعت وایي وایي پوهنت امتیاز وایي نو خدا جلوالا د عمل د جلای کول وس پجننت کې به دا نیت یت بد کړه کړی مسلمان به نه کيه ته بوم پر پټاو یت وکړه که پیرص فام کو چې مسلمان یت په لري کې نه راسي چې دا مسلمان مسلمان کړي مسلمان پکشي کې وکی فقست نه قاتل شوه د مسلمان وني توول کې شوه فشارت استفه کړ قصات دې تبخاسه شي ساده اندازې په ته کوشش چې مسلمان وساتل شي کاستاپ واساک یو چې د مسلمان واسطې او بیا دی لوبالیو کلو دینه ساتي پر ودیګار اله د حق په شته دی دا عذر ترار شپه ته کوشش کوي چې مسلمان وینم محصوصه خو کله د قدرت تي رسوه اغه خو نو الله تعالی معلوم دی دا شری په خپل دم باندې ارعي بندگان ته عذر شکرې نشکره الله تعالی صفه کوي مسلمان خدا الله سره و در حمد شفاقات بمجايدن دي ارقاره حضرت ابو سيد رغضي الله تعالى نهو در بحرين یو عشده بانديره وصده نبيه کريم صلی اللہ علیہ وسلم در حضرت نبيه کريم صلی اللہ علیہ وسلم ترالا جاڑی نبيه علیہ السلام مرتبه وزاری وعندوخو پپنکی ونی واسو من زسو زوی را صلاح. دویره و لارسو از ما زوی ما زوی از ما سجل سره و جلس از نبی کریم صلی اللہ علیه و ابو سيد راوشت. و از زوی خرسک او فروقت و او فرشاد خرسک او فرنی و او بس من دو اخو. شرب ته پنځه وابسته کې څه خپل ته راوږد شي لږه وایتي چې مو مرسته وکړه کوم رحم کوه شفقت کوه نبی کریم صلی الله علیه و سلم ډېر شفقت او رحم پر خپل امت باندې درلودي پر خپل راयत درلودي درڅه ديب شواسته و درڅه دغه سری قاله وکړه هغه بیا ماته کړل د بچي پر تو سره وسیله یې مورسره زایې اسمو مشتري احتیاط کو پر دې خپل لږ په پر دې خپل بچار حضرت عمر رضي الله تعالی خو د اسلام دوه هم خلیفاده د بوندو اصب قبيله یو حاکم مقراقي تد پلاني زای والي تد پلاني حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خسن بچی ورته حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خسن بچی وخت مچ حضرت د خسن بچی سره مهرباني وکړه رحم شفقت دی حاکم اور توګه چې نبی الله تمره تغد فرت ویلایت مقرر کړه او خطه منشتقې ته پلانې ولادت حاکمه نو جه حاکم ورته وله زه به تا د کښته میچ کی ما در پر کښته نه دي مشکري لا خپل خلینو نه دي مشکري نیم په کیسه خاصستي وکړه ورشه نه دي خاصه بیا او ترکړه کاره کاره به بخښه عمر وایي بیاقط ت په ی اووج پې د وکومت را بس ت تا رام تا شاق ن الله پر مخلق باې رارحم نه نري پر ورار عالم جل ج سخت شته خپل بچان نه مچ نو د بل بچار مچ بچې ته د خپل بچانوبانې رارح نه پر بچان باې چ رارح او د حاکم د پاه دا پر چ دا د بل بچان ودا شپولر ک خپل بچا سه معذو ذو خدا وایو ک تاسلو بانیوس چې رحم نلري شفقت نلري پر دې ولسبان دي یا لوی یا خش دې زه لري هر کز غیر کری د عمر د فارابیا په جوز په کې مرونه ختم یې کې معذول یې ولی چې نم صلی پر مخلوق باندې وگی دل لو بالیکے پروردیگار عالم تے ہر انسان دا ہر مسلمان دا ہر متقدر مند اللہ بنا دے پروردیگار جوڑا کھڑے بنا دے اللہ خواپ او باجی نہیں لا لا, لا, لا رحمت عنده لراعیہ ہاوا چې د <سؤال> د سره رارحم نه وي رایت ند والي وایم نه دي دا م نه والي <سؤال> کوو م نه حکم کو وکو چې پر رایت باندې رارحم نه لري پر رایت باندې ش فقطقت نه لري د رایت په ح کې حات نه کوي او دا د ځان اولا نهبي پربانندې مرحم نه کو نه نه والی روایت کې دي حضرت عمر حضرت نو وجه ولی صاحب تو نو خامبد خامبد و ما چته معذن کړلې ده ابد د فار دی بیا پر مزې په باندې نراولم دا باندې خړې هم ماذن بی ان خان نوجع من قلبك الرحمه ان الله لا يرحم من عباد الا الرحماء تخمبد دا ما ګناه نه ده چې ته می ده دې منصبه سلیری کړې معذل میکړې او دا افط دफार چې پیاو هو ښه کینه پریړم دا زما ګناه نه ده د پروردګار ستاسو زړه سره رحمت شلي ستاسو زړه سره الله رحمت شلي په جیو واجب نماز دي الله ته د جې قابلیت نه کړو د پروردګار د طرف فیصله ده په چا په ځلې رحم نه بیا نه وایي خپل ولایت باندې مره الله د خوف کمسه تفاوما جتميليكس ونزعه من عمله نوديد عمله سبيل كي نيدور تشوي انت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس اجب خبر هذا تخبل جيبا دي رحم ما تبرخل بصره حضر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث مبارک نه دا مشتمع معلومه شه صرفت به پرعایت باندې د خپل اولاد تشال کړي نکته پر اولاد باندې رحم لري تاسو پر عائت باندې لري حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هم شمران شي فغېش کې دی او په هغه باندې رحم وکړ داسې پدې ملت په چا باندې ښوږي ته خپل بچا و سولتہ تا قسم درکو چې ته دا ستاسو بچان په دموټر کې سپارې او ستاسو ورونه پښ سپارې ستاسو خلاص پښ سپوري ته دا مو تر سره بیا څنګه معاملہ کې چې دا په دې دغه موټر روان شي تاسو زموږ پښ سپارې تاسو لا دغه پښ سپارې داغه چې له سره کې نوکهстаў زموند پخسپاری ویстаў بچان پخسپاری ویстаў زاناني پخسپاری ویстаў ورو پخسپاری ویстаў طرط پخسپوروی دا وسره کوته بیریا تا موږ نور ور سره تر څو پرمینه تونه دغه نه رحمونه کې قسم د قدراره وخت ته د مسلیه خلاصې تاغه چې به سره کالې دا والي باندې خپل بچان به زړه په ډېر کې چې وای راحه نن راځي مده چې په سر دی ناشته مشالور الله پر تجهیز په زر کې دره ورته چې ډېر سخت ده ډېر ده سختی شکایت کوي ناظرین دا سختی هیڅ نرمنسنه پکې نه راځي دا عالی موټر روزه به چا ده وشه نو کله واسو دي چې په سر باندې ناشته کله الله پر سر ده حضرت الله دې چې په سر باندې ناشته رم زر خپل شرط لري دا زه نر می دا نه څه دی دا یتي مو سم نه پټه دي چې مو څه خلک غوډي کنه نوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بیت د زنه سره په غل نه وویل صلی الله علیه وسلم انه وکاتل یتي میه نو سواز په قوت په قوت یي جما به ول نوي ودا تصور دا بد ازانه سره کې چې دا یې تیم دا سر پرس نه لري د دې ګور نه فقده کمه پاوي دا بسګه کې د دې کمالات نه کیږي دا شان په دې وړک را ولا را ولا را ولا را ولا دا ځړه نرم تر یا نو کدا سر باندې دا, دا لاس پر نرم وړ باندې چرته پر ور دي کار وکړي څهړې دې وګتې فکر وکړي چې دا صړې دا مسلمان د ملت بچي دا خپل ځما بچي نو خدای ښه چې لکه زه ومہ چې لکه زه تاسو موږ ری داښته لکه زه ومہ فلا تاسو لري دات بیا پر دې باندې پېښ کېږي په استاکه روایت کی راځي امام شیرازی رحم الله فسند کنثسونه اچیا کيده او پاتصه وي دا حضرت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالی و اي شي كلا حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفه سو نودت محمد بن كعب رضي الله تعالى عنه رضي نودى حضرت عبد العزيز حضره الهدى عالم طويل و محمد بن كعب الخرزي رضي الله تبارك جناب قدر من استاد ذو خلص خليفه سو تخلف مسؤوليات ما النجاة؟ هؤلاء الذين على النجاة ما تقول لنا كبير نجاة اخلاص اخلاص اخلاص اخلاص اخلاص اخلاص اخلاص اخلاص ومحمد بن كاب رضي الله تعالى هو وضعته إذا أردت نجاة من عذاب الله فل يكون كبير المسلمين لك أبا وَأَوْسَتُهُمْ عِنْدَكَ أَخًا وَأَصْغَرُهُمْ وَلَدًا نُقَرْ أَبَا فَوَقِّرْ أَبَاكَ وَرْحَمْ أَخَاكَ وَتَحَنًّا عَلَى وَلَدِكَ ماذا عمره؟ هذا هو خلاله شيئا الذي يخبره رعاية هذا هو خشره هذا هو زويد هذا هو زويد هذا هو مشره هذا او هغه ستاسو راته مزول دي دي هغه که چې دا ورور دي ووځو دا کلار قدر وکا د ورور دی شفقت وکا او پرځي باندې زړه وسو بیا به نو تخلاص ته نجات لا راج که کته الله را ملیکه بیا به نو تخلاص شه دبلار قدر کوا، پا ورور رحم کوا، په بچه بانی شپاقتو جرسوی کوا، پر وردگاه را علم جل جنال کو بڑی وصحیدی، لگه دلنجات لاد، دلنجات پر بچانو بانی براحم كوی. او شپاقت بور کوي کوای، دیر احتیاط با کوای، جهاد مپریدی، جهاد کوای، لیکن وہ پا جهاد کی با احتیاط کوای، خدا ته مونږه ډېر چواس مو کیږي کا واسه مونږ نه کړل چې جلاوالي وکړي دا اوس دی را روان دي پر دې لای باندې مسلمانانو مو سره ورغې نو مې کتلو په دې واسه خو نو څه نه سره چلا کاوه نه تاته خو نو سره خالص نو دا د خالص په صورت کې چې امکان نه د جنل کې دور و دې نت کې سره جلال kawa پروردگار عالم دې جل جلال او قوت دی ما او کدا د حل صورت نی ای امکان دی وی چې د مسلمانان خلاص او مسلمانانو ته zarar و نه رسې شي دا امکان یو تا و نه کړ پروردگار نو بیا پښتنه چې پروردګار پجان باندې یو کده مسلمانانو د حفاظت ته راځي دا سلاوالې مرسته ته چې ما اندک شې شو یا نوسته دي دي یا جیا وخت ترشهول <سؤال> دي پرځه وخت باندې به الله <سؤال> <سؤال> رخلاسه وي او پرځه وخت باندې بپاندنی او چې تا د خلاصي اعلان کړی دي پرځه وخت باندې پخلاسيږي ترځه وخت ته پوری بپاندري هغه وختونه کې تغيرات راځي یا خلک راځي پرارو باندې خېښ د خلاصي د اخره یا پرادای باندې پرځه تر معلوموم بی هغه ځی تاسو چې هغه ځه څه دې بیا پرادای باندې پاتې شئ چې باندې څنګه سره رو نڅه هغه ځه سره دې لري که څوک ولا پات کوم پرسته نه کوي دا فوبدا نه کوي خالق کوم پرسته کوي په دې کې بديره اچانګل د ملکي او بيځایي تلفاتو فکلک د چا ته معلومه تل پاتره نشي د چا د سرونه د وین تل پاتره د دې د پاره کمه حلقه جوړه سویه د دې دمره خپل تو کنټرول د پاره ته جه سره کار وکړه دا عین رحم دی پر ملت باندې پر دې ولس باندې تاسو به دا اوسره همکاري کوی ملګری کوی شه چې شانو مخه وږیم تدابیه ته تر شروع سو بیا د دشمن د دې نغټه استفاده دا کار به دښمن کوي لکه پدې کې به طالبان پکره کرا تبلیغات په هیڅ کار طالبانو کړی ديمره خلک شيطان کړ دمر به ته تیا ته وکړا چې مو ته دې کار د کنټرول د فار کور تاسو دا پرز د شهر را منظم کړ دا کنټرول یې نو د دې د پارې جوړ سوې دي ته دغه ترتیب فعال لیکول کی تاسو مه نه چې دا نظم جوړس نو د دشمن باندې دې استفاده نه ته د دې سره مخ خلق شخصيص چې پاتې کی دې سره د دشمن د تبلیغاتو د پاره استفاده دغه دشمن دا پرځهو نه کوي حرام مسلمانانو باندې ته یې ما باندې سخت دشمن ډیر کاټه و پدې چې دا فرض دي چې مجاهدین پاتې کی به او د دې مخلسي کنو نو د دې په دايبه الله تعالی کامیاابۍ راکنه شب چې بیا په شکسته سره مخامخ شو او دخل کو دا نطات سره مخ الله جل جلاله کوم دې و ساتي الله جل جلاله او د ملک تلفات او بیا جایه نقصانونه چرایي الله جل جلاله دې موږ و ساتي او ډیر مې حنابکوي پجیکې که هر چالو والی وکړه هغه محکمه تاسو راوي پدې امر پدې امر ختاکیږي چې ما پدې باندې jihad دا که دمو شو رسې پیاو ده jihad پاتز با خو دا خداد چې مخلص مجاهد پدې خوشاله کیږي. کله یې په دنیا کې چې دته خپل جرم سزا ورکوي سی او مجرم نه دي. مخلص مجاهد پدې خوشاله چې محکمې ته ولرسي. یا نو هغه نه وي هغه نو د محکمې شرته سم زغلي د حساب سم زغلي د هر چاکه داسې د لا اوبارې کاوس اوتهته دا معلومه چې بج کې ات ده او دا ملکې ت لپات راغلی ديلټوربانې دا پررهه امر ب معرووب نه ملرک چا هغه س به فته کوي او کصاب ور سره کو چې ول دا د ولې داس کې ولې دا خود سری و تا خو یو خود سره معامله را څرڅار څه کول به ساده وکي یا یو څه ری ختم کئ نظم را جوړ کئ د جې صبر دښمن او تاسو رکی راځي الله تعالی دې لجلاله دې توفيق را کئ ته ني کومه جزمون دې را الله جزو المجای جناوسات کې الله مجیدا سلسله د طالب او طالب دی مالا کامیاب کې پرور دې هر افت در سوت استارات و دو هم جغیز استار در پرهنگی چارو کمیسیون در سمعی او بسری چانگی اداره اولانده کبید